uciga și numele Domnului. Partea 11 Rămăsese cu picioarele depărtate de parcă durerea ar fi despicat-o în două. Era în cu pumnii strânși. Charlie și Henry se apropiară de ea. Ajutați-mă să mă așez pe scaunul ăla înainte de a cădea, le spuse ea cu voce stinsă. E din cauza picioarelor. Charlie privi picioarele și fost surprins să vadă sânge pe ele. O apucă de mâna stângă în vreme ce Henry îi prinse brațul drept și o portare până la scaunul metalic din spatele mesei. În timp ce se așeza, Cear le observă că avea la fiecare picior câte o rană, chiar deasupra limbii pantofilor, găuri gemene, provocate parcă de străpungerea cu un obiect ascuțit și îngust, nu cu lama unui cuțit, ci mai curând cu o odaltă pentru spat gheață. Să vă duc la un doctor?" întrebă el uimit de propria lui solicitudine. Nu răspunse ea, fără doctori. Vă rog, luați loc. Dar o să-mi revin. O să mă simt bine." Domnul m-a luat sub sa. Domnul se milostivește de mine. Luați loc, vă rog. Încurcați se apropiară de scaunele aflate de cealaltă parte a mesei, dar înainte de a se putea așeza, bătrâna își desfăcut pumnii și își întinse palmele spre ei. Priviți, răspuse ea cu o șapte poruncitoare. uitați vă aici, priviți asta. Priveliștea de groază îl împietri pe ceal. În fiecare din palmele femeii erau găuri sângerânde, ai domacelor celor din picioare. În timp ce îi privea rănile, sângele a început să șiruiască din ele, mai grăbit ca înainte. Incredibil, dar ea zâmbea. Charlie aruncă o privire lui Henry și în ochii lui aceeași întrebare care trebuie că persista și în ai lui. Ce dracu se petrece aici?" E pentru voi," spuse femeia fierbântată. S-a plecat spre ei, întinzându-și brațele de-a lungul mesei cu palmele desfăcute, îndemnându-i să le privească. Pentru noi?" o întrebă Charlie. Un semn," răspunse ea. Semn?" Un semn sfânt Charlie privi mâinile. Stigmate," spuse ea. Doamne, femeia asta era nebună de legat." Un fior de gheață se cățără pe spatele lui Charlie, oprindu-i săngât de unde început să-și fluture coada înghețată. Sunt rănile lui Hristos," spuse ea. În ce am intrat, se întrebă Charlie. Mai bine aș chema un doctor," spuse Harry. Nu," spuse ea cu o voce moale, dar autoritară. Rănile astea sunt dureroase, e adevărat, dar durerea lor e dulce." O durere bună, care purifică. Nu se vor infecta, se vor vindeca de la sine. De ce nu înțelegeți? Sunt rănile îndurate de Hristos, găurile cuielor care l-au ținut de cruce. E nebună, îi spuse Charlie. Privine liniștit spre ușă, întrebându-se unde dispăruse femeia cu fața roșie. Să mai aducă niște smintiți? Să organizeze patrula morții pentru un sacrificiu uman? Și aveau tupeul să numească asta bunătate creștină? Știu ce gândești, spuse grei Spivei, cu o voce care devenea mai intensă și mai puternică. Nu prea crezi că se cu un profet. Nu cred că Dumnezeu și-a ales o bătrână nebună ca mine pentru a-și împlini lucrarea. Dar așa își împlinește lucrarea. Iisus a mers alături de oameni fără de lege, S-a împrietenit cu leproși, prostituate, hoți, schilozi și a făcut mesagerei cuvântului său. Știi de ce? Știi? Vorbea atât de tare acum încât vocea ei se izbea de pereți, revenind ca un ecou straniu și Charlie și-a amintit o emisiune TV cu un evanghelist care vorbea în stare de himnoză, în timp ce vedeniile lui erau materializate de un actor bine pregătit. Știi de ce domnul își alege mesagerii cu înfățișarea cea mai nepotrivită? Vroia să afle. Pentru că vrea să vă pună la încercare. Oricine ar crede în predicile unui preot cu fața lui Robert Redford și vocea lui Richard Barton. Dar numai drept credincioșii, numai cei care cu adevărat vor să creadă în cuvânt, numai cei cu suficientă credință vor recunoaște și accepta cuvântul, indiferent de înfățișarea mesagerului. Sângele continua să picure pe masă. Vocea e devenit atât de puternică încât geamurile vibrau. Domnul vă pune la încercare. Îi puteți auzi mesajul, indiferent ce credeți despre mesager. Este sufletul vostru suficient de pur pentru a vă îngădui să auziți? Sau e atâta putreziciune în voi încât vă face surzi? Charlie și Henry rămase rămuți. Tira de ea avea ceva vrăjit, care paraliza, dar și impunea în același timp. Ascultați, ascultați, ascultați, spuse ea imperioasă. Ascultați ce vă spun vouă. Domnul mi-a văzut aceste stigmate în clipa în care voi ați sunat la ușă. El v-a dat vouă un semn, ceea ce nu poate însemna decât un singur lucru. Voi nu sunteți încă în mâinile lui Satan și Domnul vă dă o șansă să vă vindecați. Probabil că nu știți cine e femeia, ce este copilul ei. Dacă ați ști, dar ați continuat să o protejați, atunci domnul nu v-ar mai oferi șansa mântuirii. Știți ce sunt ei? Știți? Charlie îți vocea, clipi și se eliberă de amețeala care pusese stăpânirea pe gândurile lui. Știu ce crezi despre ei, spuse Charlie. Nu e vorba de ce cred eu, eu știu, pentru că domnul mi-a spus-o. Băiatul este însuși anticristul, mama lui este Madonna Neagră. Charlie nu se așteptase ca femeia să fie atât de directă. Era convins că va nega orice interes față de cei, așa cum procedase cu polițiștii. Era uimit de franchețe ei și nu știa ce să facă. Știu că nu m-am înregistrat", spuse ea. Avem aparatură pentru detectarea mijloacelor de înregistrare. Aș fi fost avertizată. Așa că pot spune ce cred. Băiatul s-a născut pentru a guverna lumea preț de 1000 de ani." E doar un puști de șase ani", spuse Charlie, ca oricare alt băiat de șase ani. Nu", răspunse ea, ținându-și palmele ridicate, pentru a-i se vedea picăturile de sânge mustindu-i din răni. Nu, e mai mult decât atât, mai rău decât atât. Trebuie să moară. Este porunca lui Dumnezeu, lucrarea lui. Nu poți crede că îl întrerupse. Acum că vi s-a spus, acum când Dumnezeu va dezvălui adevărul, nu trebuie să-i mai asigurați protecție. Sunt clienții mei, spuse ceadei, și eu, dacă veți continua să-i protejați, veți fi blestemați, spuse femeia îngrijorată, implorându-i să accepte să fie salvați. Avem o obligație. Veți fi blestemați, nu înțelegi? Veți ajunge în iat. Orice speranță va fi pierdută. Vă așteaptă eternitatea suferinței. Trebuie să mă ascultați. Trebuie să descoperiți adevărul." O privi în ochii aprinși care îl provocau cu intensitate nebună. Simțea pentru ea mila, amestecată cu un dezgust care îl făcea incapabil să-și dorească o nouă discuție cu ea. Își dădu seama de inutilitatea vizitei. Femeia nu putea fi adusă la realitate. Acum se temea mai mult pentru Cristin și Joey decât se temuse cu o noapte înainte, când unul dintre Enoria și lui Grezi Spivei trăsese asupra lor. Își mai ridică un centimetru sau doi palmele sângerânde. Semnul ăsta e pentru voi, pentru voi, pentru a vă convinge că sunt purtătoare unui mesaj adevărat. Vedeți? Credeți? Înțelegeți? Doamnă Spivei, spuse Charlie, n-ar fi trebuit să o faceți. Niciunul dintre noi nu e un naiv, așa că nu folosește la nimic chipul ei se întunecă, își strânsă iar pumnii. Dacă ați folosit un cui ruginit sau murdar, continua Charlie, mergeți de urgentă la doctor să vă facă antitetanus. Altfel s-ar putea să aveți necazuri serioase. Pentru mine sunteți pierduți, spuse ea cu o voce la fel de plată ca masa pe care își puse mâinile însângerate. Am venit aici pentru că am vrut să ne înțelegem, spuse Charlie, dar văd că nu am nicio șansă, așa că permitem să te avertizez că de acum sunteți oamenii satanei. V-ați ratat șansa. Dacă nu renunți, ați pierdut orice speranță. Dacă nu lași familia scavelă în pace și veți plăti scump. Voi merge până în pânzele albe, indiferent ce s-ar întâmpla. Voi înfrunta iadul sau potopul până când te voi aduce în fața curții, până când biserica ta nu va mai fi scutită de taxa impozitelor, până când vor afla toți cine ești, până când și tăi își vor pierde încrederea în tine și până când mica ta sectă va fi nimicită. Să știi că vorbesc serios. Poți să te distrug. Oprește-te cât mai e timp. Ea i-aruncă o privire ucigașă. Doamna Spivei, spuse Henry, aveți de gând să opriți această nebunie? Nu răspunse nimic. Își coborâ doar privirea. Doamna Spivei? Niciun răspuns. Să mergem, Henry, spuse Charlie. Hai să plecăm de aici. Pe când se îndreptau spre ușă, aceasta se deschise și un uriaș intră în cameră, înclindându-și capul pentru nu și Lisby de top. Avea mai mult de 2 metri. Fața îi semăna cu un coșmar. Nu părea adevărat. Doar un colaj din filme l-ar fi putut descrie, își zise Charlie. Părea un Frankenstein cu trupul musculos al lui Conan Barbarul, o matahală moșită de un scenariu prost și de un buget sărman. Când o văzut pe grezi Spivey plângând, fața îi se schimbă într-o expresie disperată și furioasă care îi transformă sângele lui Charlie într-o sloie de gheață. Uriașul se avântă, îl prinse pe Charlie de haină și aproape că îl sâltă de la pământ. Henry școasă arma și Charlie spuse, stai, stai, pentru că, deși situația era gravă, nu era chiar disperată. Ce ai ați făcut? îi întrebă Uriașul. Ce ați făcut? Nimic, răspunse Charlie. Suntem... Lasă-i în pace, îi spuse grezi Lasă-i să treacă cai. Uriașul lezită. Ochii lui, asemenea unor ființe subacvatice ascunse sub reciful oceanic, îl priveau pe Charlie cu o furie răutăcioasă care i-ar fi dat coșmarul diavolului însuși. În cele din urmă îl eliberă și se împletici spre masă la care stătea femeia. Zări sânge pe mâinile ei și se răsuci spre Charlie. Și-a făcut o singură, spuse Charlie grăbindu-se spre ușă. Nu-i plăcu tonul supus din proprie voce, dar pentru moment se părea că nu e loc pentru mândrie. Să fi făcut acum pe zmeul ar fi fost dovada cele mai mari prostii. Noi n-am atins-o. Lasă-i să plece, repetă gresc Cu o voce joasă și amenințătoare, uriașul le spuse... Plecați, imediat. Charlie și Henry se executară în grabă. Femeia cu fața congestionată și ochii bulbucați îi aștepta la ușa din fața presbiteriului. prezbiteriului. Să deschise ușa în timp ce ei mergeau cu pași grebiți pe coridor. În clipa în care trecură pragul, trântiu ușa în urma lor și o încuie. Charlie păși în ploaie fără să-și deschidă umbrela. Privi cerul. Ploaiei se părea proaspătă și curată și o lăsă să-i curgă pe față pentru că se simțea mânjit de nebunia acelei case. Să ne ajută Dumnezeu!" spuse Henry cu o voce tremurătoare. Apa murdară se învolbura pe lângă bordură, formând o bărtoacă mare, maronie, în dreptul intersecției. Pe suprafața ei, vălurită de vânt, pluteau ca o flotilă gunoaie. Charlie se întoarse și privi spre prezbiteriu. Lepra care îl mina, părea să fie mult mai gravă decât neglijența caracteristică orașului. Putregaiul părea să fie izvorât chiar din mințile celor care ocupau clădirea. În ferestrele acoperite de praf, în văpseaua scurojită, în veranda costelivă și în fațada plină de crăpături, nu mai vedea doar ruina, ci reflectarea nebuniei umane. Pe când era copil, citise multe cărți de science fiction, le mai citea și acum, de aceea se gândea probabil la legea entropiei, conform căreia Universul și tot ceea ce populează cunosc o singură direcție, cea a decăderii, a prăbușirii, a haosului. Biserica Morgului părea să împingă entropia până la ultimele limite ale Divinității militând agresiv pentru nebunie, lipsă de motivație și haos. Îi era teamă. Capitolul 31 După micul dejun, Cristina o sună pe Val Gardner și încă vreo câteva persoane, îi asigură că ea și Joey erau bine, dar nu le spuse unde se aflau. Datorită bisericii morgului nu mai avea încredere în prietenii ei, nici chiar în Val, deși această stare de lucruri o durea. Când termina de telefonat își făcură apariția noile gărzi de corp, venită să înlocuiască pe Vince și George. Unul din ei, Sandy Breckenstein, era înalt și subțire, în jur de 30 de ani, cu mărului Adam Proeminent. Îl aminti pe I Have About Crane din versiunea animată a lui Disney după The Legend of Sleepy Hollow. Colegului Sandy era Max Tech, masiv ca un taur cu mâini mari și noduroase, un piept larg, un gât aproape la fel de gros cât capul care stătea pe el și un zâmbet la fel de dulce ca al oricărui copil. Joie îndrăgi pe amândoi și curând alerga de la un capăt la altul al căsuței pentru a fi în compania amândurora. Vorbea iute ca o morișcă vrând să afle de la ei ce înseamnă să fie gardă de corp, sau le povestea propria versiune, superb, deformată, a basmului lui George Sortwood despre girafa vorbitoare și prințesa fără cal. Cristin nu era la fel de grăbită ca Joie să se lase cucerită de încrederea a noi ei apărătorii. Era amabilă, dar prudentă și mereu la pândă. Ar fi dorit să aibă propria armă. Pistolul ei nu mai exista. Fusese reținut de poliție pentru a verifica dacă era înregistrat. Nu putea să ia pur și simplu un cuțit din bucătărie și să se plimbe cu el prin casă. Dacă unul din cei doi era omului spivei, cuțitul n-ar fi putut să prevină violența, cel mult să o provoace. Și dacă niciunul dintre ei nu aparținea sectei, atunci ar fi jignit prin manifestarea deschisă a lipsei de încredere. Singurele ei arme erau prudența și stețimea, care oricum nu ar fi fost de prea mare folos, dacă s-ar fi trezit în fața unui maniac înarmat cu un Magnum 357. Și totuși, când cazul s-a evitat curând după ora 9, el n-a fost provocat nici de Sandy, nici de Max. De fapt, Sandy, care stătea de pază pe un scaun la fereastra din living room, a observat că ceva nu e în ordine și l a atras atenția. Când Cristina a venit de la bucătărie să-l întrebe dacă mai vrea cafea, l-a găsit studiind strada cu o încortare vizibilă. Se ridică să de pe scaun și te plecat spre fereastră cu binocul la ochi. Ce s-a întâmplat? îl întrebai. Cine e acolo? El continuă să urmărească strada, apoi în ocul Poate că nu e nimeni, dar ai crezut că e. Spune-i lui Max să fie atent la ce se întâmplă în spatele casei, spuse Sandy cu lui Adam jucându-i grăbit. Spune-i că aceeași furgonet a trecut de trei ori prin fața casei. Inima Cristine a început să bată cu putere. O furgonetă albă? Nu, spuse el. Un doge albastru închis cu o scenă de surfing pe una din laturi. Poate că nu e nimic. O fi cineva care nu cunoaște cartierul și încearcă să găsească o adresă." Dar spune-i totuși lui Max." Plecă grăbită spre bucătăria aflată la capătul opus al casei și încercă să-l pună pe Max în temă, încercând zadarnic să se liniștească. vocea îi tremura și nu-și putea stăpâni mâinile, care descriau prin aer volute nervoase, fără niciun înțeles, ai doma unui în zbor. Max verifică lacătul de la ușa bucătăriei, deși mai făcuse acest lucru când preluase serviciul. Trase complet oblonul la unul din geamuri, la celelalte doar pe jumătate. Ciubaca adormita într-un colț, își înalță capul și mărâi, simțind tensiunea din jur. Joey stătea la masă din dreptul ferestrei care dădea în grădină, concentrată asupra croianelor colorate cu care finițau un desen dintr-o carte de colorat. Cristin îl lua de la fereastră și îl duse la colțul cu frigiderul băzitor în afara bătăii gloanțelor. Joey, cu adaptabilitatea emoțională specifică unui copil de șase ani, Aproape că uitase de primejdia care îi silise să-și caute adăpost într-o casă străină. Acum era obligat să se reîntoarcă la realitate și ochii deveniră mari. Vine vrăjitoarea? Nu cred că ai de ce să te temi, iubitule. Să lăsă în jos și îi săltă pantalonii, aranjându-i cămașa care ieșise pe jumătate din gins. Spaima lui o îndurerea. Îl sărută pe obraz. Probabil că e o alarmă falsă, spuse ea. Dar oamenilor lui Ceali nu le place săriște. Doar ai văzut. Sunt grozavi," spuse el. Fără discuție," răspunse ea. Acum, când era cert că își vor pune viețile la bătaie pentru ea și Joey, se simțea vinovată pentru suspiciunea ei. Max luă măsuța din dreptul ferestrei pentru a nu fi obligat să se aplece peste ea dacă va vrea să privească pe geam. Ciubaca emise un mărâit întrebător, apoi început să se învârtească în cerc, lipăind cu ghearele pe gresia din bucătărie. Temându-se ca nu cumva câinele să se încurce în picioarele lui Max într-un moment crucial, Cristin îl chema, Îl chema și Joey. Câinele nu își învățase încă numele, dar răspundea la sunetul vocii. Se apropie de Joey și se a lângă el. Max privi printre șipcile jaluzelelor și exclamă. Ceața asta blestemată o să persiste toată dimineața. Cristin își dădu seama că prin ceața și ploia deasă, grădina cu azaleele ei, cu tufele de oleandru, cu veronicile, cu portocalii miniaturali, bine îngrijiți, cu liliacul, cu lianele înflorite spânzurând de crângile pomilor și alte tufe, ar fi ajutat pe oricine să se apropie dios de multă de casă, fără să poată fi observat. În ciuda sigurărilor mame sale, Joe privi privit spre tavan, de unde venea zgomotul ploii căzute pe acoperiș, care se auzea mult mai bine în casa asta cu un singur etaj și spuse Vrăgitoarea e pe drum, vine! Capitolul 32 Doctorul Dunton Bolt, atât psiholog cât și psihiatru, era convins că nici discipolii lui Freud, nici cei ai lui Jung, nu erau în posesia întregului adevăr. Un perete din biroul lui Vought era împodobit cu titluri ale celor mai renumite universități, premii oferite de colegii lui aparținând mai multor organizații profesionale și doctorate ale unor instituții de învățământ din patru țări. În 30 de ani scrisese cărțile cele mai documentate și apreciate, având ca subiect psihologia generală. Poziția sa de expert în probleme de psihologie aberantă devenise de neclintit. Și totuși, în pofida cunoștințelor lui, băut avea și el propriile probleme. Era gras. Nu era vorba de forme plinuțe, plăcute ochiului. Era pur și simplu gras, șocant de supraponderat. Când Charlie îl reîntâlnea pe dânt în Bolt, băut pentru prieten, după o perioadă de câteva săptămâni, era întotdeauna uimit de imensitatea lui. Părea că niciodată n-a fi crezut că e chiar atât de gras. Bolt era la fel de înalt ca Charlie, dar cântărea aproape 200 de kilograme. Fața lui părea o imitație reușită a lunii. Gătul era ca un stâlp. Degetele erau cât niște cârnați. Când stătea, scaunul dispărea literalmente sub el. Charlie nu reușea să înțeleagă de ce băut, care putea să descopere și să trateze nevrozele cele mai rebele, nu era în stare să descopere un remediu pentru pofta lui anormală de mâncare. Era ceva uluitor. Totuși, dimensiunile lui neobișnuite și problemele psihologice care stăteau la baza fenomenului, nu-i afectau cu nimic caracterul bon om. Era un om încântător, bun, plin de haz și gata oricând să râdă. Deși cu 15 ani mai în vârstă decât Charlie și provenit dintr-un mediu total diferit de a lui, s-au prietenit din prima clipă. De atunci trecuseră deja câțiva ani. Cinau împreună odată sau de două ori pe lună. De Crăciun își făceau reciproc cadouri și eforturile lor de a ține mereu legătura îi umeau uneori pe amândoi. Boo primit primi pe Charlie și Harry în biroul său plasat într-un zgârie nori și de sticlă din Costa Mesa și insista să le prezinte ultima piesă din colecția lui de pușculițe. Colecționa pușculițe mecanice care transformau depunerea oricărei monede într-o adevărată aventură. Erau cel puțin două duzini de astfel de obiecte plasate în diferite locuri ale biroului. Cea care le era prezentată avea mărimea unei cutii de trabucuri, pe al cărei capac se aflau două figurine bărboase, reprezentând niște căutători de aur, alături de un măgar caragios. Bou pusă o monedă în palma întinsă unuia dintre ei și apăsă butonul aflat pe cutie. Mâna căutătorului de aur se ridică, întinzând fisa spre celălalt explorator. Măgarul își lăsă capul în jos și făcile lui apucă moneda. Apoi se-l capul și banul lunecă prin gâtlejul lui în pușculița de dedesubt, în timp ce ambii exploratori dădeau dezamăgiți din cap. Numele gravat pe coborii de la șaua măgarului era Uncle Sam. A fost făcută în 1903. După câte se știe, azi mai există în toată lumea doar opt bucăți în stare de funcționare. Le explică Boo, plin de mândrie. Se numește Perceptorul, dar numele pe care l am dat eu este... Nu există dreptate într-o lume de măgari. Charlie râse, dar Henry rămas uimit. Se instalară într-un colț unde se aflau câteva fotolii confortabile, grupate în jurul unei mese cu tablă de sticlă. Fotolul lui Boo gemu înăpușit sub el. Fiind plasat pe colțul clădirii, biroul avea doi dintre pereții exteriori din sticlă. Aflându-se în apropierea uneia dintre puținele zone agricole din regiune, avea impresia că în afara blocului nu mai exista nimic altceva decât un vid cenușiu în care clocoteau nori, fulfuiau valuri străvezii de ceață, iar ploaia bătea în geamuri ca un fluviu vertical. Efectul era straniu, de parcă biroul lui Bout nu s-ar fi aflat pe pământ, ci într-o realitate paralelă, aparținând de altă dimensiune. Și spui că e vorba de Grace Peevee?" întrebă Baud. Era în docuște interesat de psihozele religioase și scrisese o carte despre psihologia liderilor de secte. Vedea în Grace Peevee o personalitate șocantă și intenționa să includă un capitol despre anul lui carte. charlie li povesti despre Cristin și Joey, despre întâlnirea lor cu Grace și despre atentatele comise împotriva lor. Psihologul care nu adopta niciodată o atitudine oficială față de pacient care apela la glume și umor ca parte a terapiei, pe fața căruia doar în cazuri excepționale apăra umbra unui nor, se încruntă. E grav," spus el, foarte grav." Am știut dintotdeauna că Grace este o credincioasă veritabilă, nici de cum o prefăcută care face pe religioasa ca să-ți un franc. A fost tot timpul convinsă că omenirea se îndreaptă spre pieire, dar n-aș fi crezut niciodată că s-a pierdut în halul ăsta într-o fantezie de natură psihotică. Opta și privi afară la imaginea furtunii, Văzută de la etajul al 12-lea. Știu că vorbește foarte mult despre viziunile ei pe care le folosește ca să-și mâne discipolii spre stări de frenezie. Întotdeauna am fost convins că nu are asemenea viziuni, ci doar se face că l avea, pentru că și-a dat seama că sunt un mijloc eficace de convertire la religie ei și în același timp își ține discipolii cu mână de fier fără ca vreunul să miște în front. Prin intermediul viziunilor poate transmite oamenilor ei voința Domnului care le poruncește să facă ceea ce își dorește de fapt ea să facă, lucruri pe care ei nu ar accepta dacă n-ar crede că sunt ordine venite de la dreptul din cer. Dar dacă e drept credincioasă, întrebă Henry, cum își motivează ei însăși minciuna asta? Oh, foarte ușor, răspunse psihiatrul privind dimineața pluiasă de februarie. S-ar justifica pretinzând că nu face decât să le spună enoriașilor ei ceea ce domnul le-ar fi spus oricum. A doua posibilitate, cu mult mai tulburătoare este aceea că ea chiar îl vede și îl aude pe Dumnezeu. Dar nu vrei să spui că așa ceva e într-adevăr posibil, spuse Henry surprins. Nu, no, nu, no, interveni Bu, agitându-și mânuța cât o pernuță. El era un agnostic care flirta cu ateismul. Câteodată îi spunea lui Charlie că, având în vedere starea mizerabilă în care se afla lumea, Dumnezeu trebuie că se află într-o vacanță prelungită. Undeva prin Albania, Tahiti, Cleveland sau cine mai știe ce colț îndepărtat al planetei, unde nu-i mai parveneau știri. Vreau să spun, continuă bu, că ea îl aude și îl vede pe Dumnezeu, care este însă o plăsmuire a minției bolnavă. Psihopații, dacă sunt destul de săriți de pe fix, au adeseori viziuni, uneori cu caracter religios, alteori nu. Dar n-aș fi crezut că grei s-a nebunit chiar așa de rău. așa de dusă, interveni Charlie, încât nici nu cred că mai poate fi întoarsă. Buu râse, nu chiar așa de tare cât i a fi plăcut amicului său, Totuși râse, ceea ce era mai bine decât o încruntătură care l-ar fi enervat pe Charlie. Buhul nu se formaliza deloc când era vorba de profesia lui și nici nu obișnuia să-și manifeste respectul față de ea. Nu se jena să spună săcănit în loc de tulburat mental. Zise, dar dacă grei să lua durazna în halul ăsta, atunci în toată povestea asta se întâmplă ceva foarte greu de explicat. Îi place să găsească o motivație pentru toate, îi explică Charlie lui Harry, un dogmatic născut îți va da toate explicațiile despre bere în timp ce o și nu care cumva să-l întrebi despre sensul vieții că stăm aici până ne ieșim la pensie. Băutul rămase surprinzător de serios. Nu sensul vieții mă preocupă acum. Ai spus că Grace s-a sunat definitiv și cu siguranță că nu te înșeli. Dar dacă într-adevăr crede toată povestea asta cu Antichrist și și-a pus în cap să omoare un copil nevinovat, înseamnă că e schizofrenică paranoică, bântuită de viziuni apocaliptice, cu hipertrofierea propriei importanțe. Doar că e greu de înțeles cum cineva aflat în acest stadiu poate deveni o persoană autoritară sau poate conduce treburile sectei. Poate că e cineva în spatele ei care le conduce, spuse Henry. Poate că ea e doar în aparență șeful. Poate că altcineva se folosește de ea. Băut, dă dune îngrăzător din cap. E al dracului de greu să te folosești de un schizofren paranoic, așa cum presupui tu. Sunt prea imprevizibil. Pe de altă parte, dacă a devenit violentă și a început să se comporte în funcție de previziunile ei privind sfârșitul lumii, nu e neapărat nevoie să fie nebună. Ar mai putea exista o explicație. De exemplu, întrebă Charlie, de exemplu, poate că și-a dezamăgit credincioșii. Poate că secta e pe cale de destrămare și a recurge la măsurile astea drastice pentru a revigora încrederea în ea a discipolilor ei. Nu, îl contrazise Charlie, e nebună de-a dreptul. E povesti lui Bud despre întrevederea pe care o avusese de curând cu ea. Bud se arătă uimit. Chiar și-a găurit mâinile cu cuie? Ei bine, n-am văzut-o făcut lucrul ăsta, admise Charlie. Poate că unul dintre și ei o fi mânuit ciocanul. Dar cu siguranță că totul s-a făcut după vrerea ei. Buhu se foi în fotolul care gemu. Mai există o posibilitate. Apariția spontană a semnelor crucificării pe mâinile și picioarele psihopaților care suferă de complexul unor persecuții religioase, e un fenomen rar, dar nu imposibil. Henry Rankin era uluit. Vreți să spuneți că ceea ce am văzut era adevărat? Vreți să spuneți că Dumnezeu i-a făcut semnele alea? Nici vorbă. N-am vrut să spun că a fi vorba de vreun semn divin sau ceva asemănător. Dumnezeu nu e cu nimic amestecat în povestea asta. Mă bucur să te aud vorbind așa, îi spuse Charlie. Mi s-a părut că te-a lovit fără veste misticismul și dacă sunt două lucruri pe care nu cred că ești în stare să le faci, ele sunt să devii mistic și să te apuci de balet. Îngrijorarea de pe chipul grăsunului nu dispăru. Doamne, exclamă Charlie, Bu, sunt deja speriat, dar dacă povestea asta te îngrijorează pe tine atât de mult, înseamnă că nu sunt nici pe jumătate atât de speriat pe cât ar trebui să fiu. Sunt îngrijorat. Cât privește stigmatele crucificării, există dovezi că în timpul crizei de natură mesianică un psihopat își poate controla corpul, respectiv țesuturile. E vorba de un control de natură psihică, pe care medicina nu poate explica încă, similar fenomenului prin care unii indieni sunt capabili să se plimbe pe cărbuni încinși sau să stea pe cuie fără să se rănească. Rănile lui se reprezintă reversul medaliei. În vii căruia îi plăcea ca totul să aibă o motivație și să se încadreze în limitele disciplinei și previzibilului, care dorea ca în univers să domnească aceeași ordine ca în propria garderobă, era văditul burat de discuția privind capacitățile psihicului. Spuse, și își pot provoca sângerarea doar dacă se gândesc la ea? Nici nu au nevoie să se concentreze asupra ei, în sensul de a conștientiza așa ceva, răspunse bu. Stigmatele în cauză sunt rezultatul unei dorințe inconștiente, dar extrem de puternice de a fi o figură religioasă sau un simbol pentru a fi venerați sau pentru a-și depăși condiția devenind mai mult decât sunt integrați cosmosului. Își îngrucișea brațele peste abdomenul impresionant. De exemplu, ce știi despre presupusul miracol de la Fatima? Nu prea multe, răspunse Charlie. Sfânta Fecioară și-a făcut apariția acolo în fața unei mulțimi. E vorba de mii de oameni, spuse Harry. Se întâmpla prin anii 20, cred. O apariție uluitoare și emoționantă sau poate unul dintre cele mai senzaționale cazuri de isterie colectivă și auto din câte s-au cunoscut, spuse Buu, înclinând vădit spre a doua explicație. Sute de oameni au declarat că li s-a arătat fecioara și s-au referit la un cer furtunos în care fierbeau toate culorile curcubeului. La acel eveniment, doi oameni din mulțime au prezentat stigmatele. Mâinile unui bărbat au început să sângereze, în timp ce pe picioarele unei femei au apărut semnele lăsate de cuie. Alți câțiva au susținut că fruntele le e plină de zgârieturi, ca acelea provocate de o coroană de spini.